Schlechte Karten für Hanni und Nanni Folge 70 Kann Stella Marie mithilfe der Tarotkarten wirklich die Zukunft voraussagen? Hanni und Nanni glauben ihrer neuen Mitschülerin natürlich kein einziges Wort. Doch dann siegt ihre Neugier und sie lassen sich auf das riskante Spiel ein. Die Karten prophezeien den Zwillingen jedoch nichts Gutes. Ein neues, aufregendes Abenteuer für die unzertrennlichen Zwillinge Hanni und Nanni und ihre Freundinnen vom Internat Lindenhof.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 Mann, bin ich erledigt? Ich kann nicht mehr. Ich hatte schon Angst, wir kommen heute nie mehr in die Pause. Oh, oh. Ich auch. Ging mir genauso, Hilda. Die Erdkundestunde bei Frau Roberts ging ja gar nicht mehr aufzuhören. Das stimmt. Oh, wirklich. Wisst ihr, was dringend mal wissenschaftlich untersucht werden sollte? Keine hm. Ahnung, Tessi. Was denn? Wieso fühlen sich manchmal, wie eben in Erdkunde, 45 Minuten wie eine Ewigkeit an, während die Minuten in der großen Pause nur so dahin rasen? <lacht> <lacht> Na bitte, jetzt musst du nur noch Wissenschaftlerin werden und schon kannst du das Problem selbst lösen. Gute Idee, Nanni. <lacht> so, jetzt aber mal zurück zum Thema. War das nicht eine fiese Nummer von der Roberts? Erinnere mich bloß nicht daran, Fisch. Ein klitzekleiner Leistungstest unserer lieben Frau Roberts, nur um zu checken, ob wir in Erdkunde wirklich alle auf dem gleichen Wissensstand sind. Hm. Ja, natürlich. Wer es glaubt, wird selig. Wieso? Aber Frau Roberts hat doch versprochen, dass der Test überhaupt nicht benotet wird. Stimmt, Honey? Aber wenn man nur fünf Tage vor der offiziellen Klassenarbeit so mir nichts, dir nichts zusätzlich noch einen angeblich spontanen Test macht, mhm. kann man das schon als absolut fies bezeichnen. Mhm. Oh, ja. Also ich glaube ja nicht mal, dass das so mies gemeint war. Aber auf so eine Idee muss man überhaupt erstmal kommen. Genau, genau. <lacht> aber wirklich. Hey, seht mal. Was kommt denn da für ein schickes Teil angerollt? Uh. Oh. <lacht> Das schicke Teil, wie Elli es nannte, war ein uralter, schwarzlackierter Sportwagen, der von einer eleganten Dame mit riesengroßer Sonnenbrille gelenkt wurde. Auf dem Beifahrersitz saß ein Mädchen mit knallorange gefärbten Haaren, die zu zwei dicken Zöpfen geflochten waren. Fröhlich winkte sie der eingeschworenen Gemeinschaft zu. Hoho! <lacht> Neuzugang, Mädels! Ein Karottenköpfchen, im Anflug. Karottenköpfchen? Das ist aber nicht sehr nett, Jenny. Ach was. Still jetzt! Das Mädchen kurbelt das Beifahrerfenster runter. Äh, könnt ihr uns sagen, wo Lass mich das machen, Liebchen. Mädchen? Könnt ihr uns vielleicht sagen, wo wir Frau Theobald finden? Theobald, Mami. Die Dame heißt Theobald. Ihr bald, ihr das läuft doch aufs Gleiche hinaus. Wie kann man nur so kleinlich sein? Aber das ist es eben, wenn Herz und Schaltenschakra nicht im Einklang sind. Ach, Mami, bitte, hör doch endlich auf mit dem Quatsch, das nervt. Oh, <lacht> also, wenn Sie zu unserer Direktorin Frau Theobald wollen? Ja, ja, wo finden wir diese Frau Theobald denn nun? Hm? Am besten parken Sie zuerst den Wagen auf dem Vorplatz und dann über die Treppe zur Eingangstür. Was hast du gesagt? Mensch, Mami, dreh doch mal die Musik leiser, ich verstehe ja gar nichts. Die Vortreppe hoch, durch die Tür und dann scharf links. Nicht zu verfehlen. Supi, danke. Tja, ein filmreifer <lacht> Auftritt, würde ich sagen. <lacht> du sagst es. Absolut. Oh, wie jetzt? Hm, die Pause ist schon vorbei? So schnell, das gibt's doch nicht. Da ja, dann auf zurück ins Klassenzimmer. Mademoiselle wartet. Leistungstest, Mepedit. Bitte alle Bücher und Äffte weg. Oh, nee. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Zwei Tests hintereinander. Das scheint ja heute unser ultimativer Pechtag zu sein. Aber wirklich. Ja. Du sagst es, Jenny. Oh, Na nun. Entree. Bonjour, die Damen. Bonjour, Frau Theobald. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, dass ich Ihren Unterricht störe, Mademoiselle. Aber soeben, mit einiger Verspätung, ist unsere neue Mitschülerin eingetroffen. Sie kommt in eure Klasse, Mädchen. Das ist Stella Marie Pfefferkorn. Hey Leute, alles klar? Wie cool ist das denn? Diese Haarfarbe. Ja. Und erst ihr komplett schwarzes Outfit. <lacht> Stella Marie wird voraussichtlich bis zu den Herbstferien bei uns bleiben, da ihre Eltern aus privaten Gründen kurzfristig morgen ins Ausland fliegen müssen. Sorgt bitte dafür, dass eure neue Mitschülerin sich bei euch wohlfühlt. <lacht> Aber sicher. Hilda und Jenny... Der Hausmeister hat Stella Maries Koffer bereits in euer Zimmer gebracht. Ihr könnt es ihr ja gleich nach dem Unterricht zeigen. Mit dem größten Vergnügen, Frau Theobald. Eigentlich sollten die lieben Mädchen gerade ein Klassenarbeit schreiben. Aber... Eine Klassenarbeit? Also wenn ich das geahnt hätte, wäre ich mit Stella Marie nicht so unverhofft in ihren Unterricht geplatzt. Oh, machen Sie sich nichts daraus, verehrte Kollegin. Sie sind schließlich kein Ellseherin. <lacht> ja. Doch was würden Sie davon halten, die Arbeit um einige Tage zu verschieben? Ja. ja. <lacht> Dann könnten Sie sich vorher ein Urteil darüber bilden, auf welchem Stand Stella Maries Französischkenntnisse sind. Ein ausgezeichneter Vorschlag. Äh, Donnerstag ist ebenso gut wie heute. Damit ist die Sache geschnitten. Sie meinen wohl geritzt, Mademoiselle. <lacht> ja, ja, meine Vögelchen. Macht euch nur lustig über mich. Aber dafür erwarte ich von euch in drei Tagen eine exquisite französische Arbeit. Und nun, Stella Marie, setzt du dich am besten auf den freien Platz neben Elli. S'il Kein Problem. Ausgezeichnet. Dann werde ich ja hier nicht mehr gebraucht. Und entschuldigen Sie nochmals die Störung, Mademoiselle. Ebia, liebe Stella Marie, lass uns nun sehen, wie groß dein französischer Sprachschatz ist. Hoffentlich so gut wie mein deutscher. <lacht> Gleich nach dem Unterricht begleitete die verschworene Gemeinschaft ihre neue Mitschülerin in das Zimmer von Hilda und Jenny, um sich nun näher zu beschnuppern. Hm. Na dann herzlich willkommen, Stella, ich bin Hilda und ich bin Fis. Klasse, freut mich. Ähm Ich möchte jetzt nicht eingebildet klingen, aber bevor ihr fragt, ich möchte nicht Stella genannt werden oder Marie oder so, sondern grundsätzlich Stella Marie. Der Name ist zwar etwas länger als andere, aber es ist eben meiner. Kein Problem, Stella Marie. Ihr seid Zwillinge, richtig? Hanni und äh… Nanni. Die bin ich. <lacht> ah. Okay. Die beiden sehen sich sehr ähnlich, können aber sehr unterschiedlich sein. <lacht> Das lernst du aber ganz schnell. <lacht> Und ich bin Elli. Dein Name gefällt mir übrigens sehr. Oh, danke Elli. Ich will ja nicht neugierig sein, Stella Marie, aber deine Haarfarbe, ist wie eigentlich echt? Das habe ich so noch nie gesehen. Ach, Ellie, so was fragt man doch nicht. Warum? Es interessiert mich eben, sogar brennend. Ist schon gut, Elli. Und die Antwort lautet... Nein, ich färbe meine Haare selbst, schon seit Jahren. Aber ist das nicht gefährlich? Ich meine, wegen der Chemie. Das ist keine chemische Farbe, sondern Henna. Das ist eine rein natürliche Pflanzenhaarfarbe. Hä? Davon habe ich noch nie gehört. <lacht> Wieder was dazugelernt, Elli, was? Sieht so aus, Jenny, ja. Sag mal, wie sieht es eigentlich mit eurem Stundenplan aus? Was haben wir denn morgen als erstes? Wieder Französisch. Bei unserer Mam fürchterlich. Ah, fürchterlich? Aber so kam sie mir heute Morgen gar nicht vor. <lacht> Richtig erkannt. Das ist auch nur ihr Spitzname, weil sie früher so oft fürchterlich gesagt hat. Doch das hat sie sich in all den Jahren fast abgewöhnt. Ja, und wir nennen sie auch nur so, wenn sie nicht dabei ist. <lacht> und morgen fange ich an, mir alle eure Namen zu merken, okay? Mhm. <lacht> ja, okay. <lacht> Stella Marie sorgte für allerhand Wirbel und Aufmerksamkeit im Lindenhof-Internat. Mit ihrem leuchtenden Haarschopf und der schwarzen Kleidung war sie eindeutig etwas Besonderes. Und es kam noch besser, wie sich am späten Nachmittag im Schulgarten herausstellte. Oh. Ja. <lacht> oh, Geh mal aus der Sonne. Ist das so tief genug? Herrliches das das Wetter heute. Packung. Die Sonne macht gute Laune. Aber der Rasen mehr nervt. Hoffentlich ist er bald mal fertig. Aber das frisch gemähte Gras riecht doch wunderbar. Ja, das stimmt natürlich. Oh. <lacht> Sag mal, Stella Marie, dein Name ist doch Pfefferkorn. Mhm, Ganz genau. Und diese Dame mit der großen Sonnenbrille heute Vormittag, mit dem tollen Sportwagen, das ist doch deine Mutter, richtig? Allerdings. Warum fragst du? Dann stimmt es also. Ja, es muss so sein. Deine Mutter ist Madame Pfefferkorn. Wieder richtig. Madame Pfefferkorn? Den Namen habe ich auch schon irgendwo mal gehört. Ist das nicht diese Wahrsagerin? Du sagst es, Tessie. Sie hat eine eigene Sendung im Privatfernsehen. Ich habe die einmal heimlich in den Ferien geguckt, als <lacht> meine Eltern aus waren. <lacht> Wieso heimlich? Falls es so spät war? Ja, das auch. Außerdem hat meine Mutter gesagt, so ein Quatsch darf ich mir nicht angucken. Entschuldige bitte, Stella Marie. Ach, das macht mir gar nichts, sowas wie ich ständig. Und es macht dir nichts aus? Na, jeder muss selbst entscheiden, was er glauben will, oder? <lacht> Und was er für coole Klamotten trägt. Wenn du damit meine Kleidung meinst, kann ich dir nur zustimmen, Fizz. Ich stehe nun mal auf schwarze Sachen. Es steht dir auch wahnsinnig gut. Ach, können wir jetzt vielleicht mal über was anderes reden oder wollt ihr vorher noch über meine Haarfarbe diskutieren? Du hast vollkommen recht. Das geht uns auch überhaupt nichts an. Wir sind eigentlich gar nicht so oberflächlich, wie wir aussehen. Nee, aber manchmal ziemlich albern. Na, das sagt ja gerade die Richtige. Ach, was soll das denn wieder heißen, Jenny? Man hört doch schon auf. Können wir denn nicht wenigstens versuchen, vor Stella Marie einen guten Eindruck zu machen? Auf jeden Fall wird's mit euch nicht langweilig. Ja, das stimmt. Viel. Apropos langweilig. Wollen wir morgen alle zusammen Französisch-Vokabeln pauken? Wenn es unbedingt sein muss. Es muss sein. Ich kann mir keine schlechte Note mehr erlauben. Also, ich bin dabei. Morgen nach Schulschluss wieder hier unter der alten Eiche. Coole Idee. Ja, ja, ja abgemacht. Ja. Und was ist mit dir, Stella-Marie? Ach, ich weiß nicht, eigentlich wollte ich morgen Nachmittag mal in die Stadt gehen. Okay. Aber vielleicht kommst du ja dann später nach. Hm, wenn ich es schaffe, auf jeden Fall. Das ist ja eine ziemlich dehnbare Zusage. <lacht> Aber ziemlich clever, oder? Mhm. Mhm. Mhm. Ah, auf jeden Fall. Ja. Als die Zwillinge abends bei offenem Fenster in ihren Betten lagen, war die neue Mitschülerin natürlich das Thema Nummer 1. Stella Marie bot wirklich jede Menge Gesprächsstoff. Also ich muss schon sagen, Nanni, ich, ich bin offiziell beeindruckt. Warum? Was habe ich denn gemacht? <lacht> du doch nicht. Die neue natürlich. Ach. So. Oh. Ja, weißt du noch, wie zickig wir uns benommen haben, als wir die Neuen waren? Und wir waren zu zweit. Ich weiß. Und niemand hat sich über unsere Haare lustig gemacht. Oder über etwas anderes. Ja. Und wie hat Stella Marie auf die Sprüche reagiert? Mit euch wird es auf jeden Fall nicht langweilig. Boah, Hut ab vor so viel Selbstbewusstsein. Das braucht man aber auch, wenn man sich die Haare orange färbt. Und dazu noch pechschwarz angezogen ist. <lacht> naja, kann ich jede selbst bestimmen, was sie anzieht? Na ja, klar. Und Stella Marie hat das ja auch echt souverän gelöst. Sie hat vermutlich Übung darin, sich gegen Sprüche über ihren Style zu wehren. Und... <lacht> Wer kann das denn sein jetzt? Annie? Nanni? Elli, was machst du denn hier? Komm schnell rein, bevor die Robots dich erwischt. Die hat heute nämlich Nachtdienst. Können wir auch nicht schlafen? <lacht> naja, vor allem dann nicht, wenn es so spät an unsere Tür klopft. Komm, setz dich zu mir aufs Bett. <lacht> also erzähl, was ist los? Eigentlich nichts. Ich hab nur über heute Nachmittag nachgedacht. Und wie cool Stella Marie war. Ich weiß eigentlich nicht, was ich von ihr halten soll. Da geht es dir nicht anders als uns, liebe Cousine. Tja, sie hat halt was Besonderes, oder? Und sie hat eine berühmte Mutter. Das beeindruckt dich doch sicher. Natürlich, das gebe ich ganz offen zu. Du willst dir jetzt aber nicht die Haare orange färben <lacht> und nur noch schwarze Klamotten tragen, oder? Ach Quatsch. Für wie oberflächlich haltet ihr mich eigentlich? Ich würde aber schon sagen, dass du dich leicht von Äußerlichkeiten blenden lässt. <lacht> also die schwarzen Kleidungsstücke stehen dir hervorragend, aber irgendwie ist es auch nicht normal. Ach, das kommt doch ganz auf den Blickwinkel an. Für Stella Marie sind wir vielleicht auch nicht alle normal. Aber <lacht> es oh, ist schon normal. Das, was man gewöhnt ist. Mhm. Hm. Darüber muss ich erstmal mal nachdenken, Zwillinge. Aber vielleicht habt ihr ja recht. Mach dir am besten nicht zu so viele Gedanken, Elli. Genau. Das sagt sich so einfach. <lacht> Ich gehe jetzt auch wieder ins Bett. Gute Nacht, ihr beiden. <lacht> Ebenso. Schlaf gut. <lacht> Stella Marie schien es überhaupt nichts auszumachen, dass sie mit ihren Haaren und dem schwarzen Outfit in der Lindenhofschule herausstach. Ganz im Gegenteil. Sie schrieb schon am nächsten Tag im Mathematikunterricht eine glatte Eins. Obwohl Frau Martin ihr vorher angeboten hatte, die Arbeit nicht zu bewerten. Nachdem die Schülerinnen ihre Bögen mit den Testergebnissen zurückerhalten hatten standen sie kurze Zeit später auf dem Pausenhof zusammen und schauten ziemlich ratlos aus der Wäsche. Ach nee. Oh, nee. Ein kleiner, spontaner Test. Ich glaube, ich spinne. Immer für eine Überraschung gut, unsere liebe Frau Martin. Hm. Ihr braucht euch doch gar nicht zu beschweren. Wer hat denn bitte von uns die einzige vier geschrieben? Arme Elli. Das war wirklich Pech. Ach, das holst du schon wieder auf. Ich helf dir. Hurra! Nachhilfe in Mathe. Natürlich nur, wenn du willst, Eddie. Ja, ich will. Und ich mache auch mit. Ich träume von einer 2 plus in Mathe. Ach, hey. Und wovon träumst du nachts, Hanni? Hä? <lacht> Und wie bist eigentlich du zu deiner Eins gekommen, Stella-Marie? Du hast doch wohl nicht den Schlüssel zu Frau Martin-Sekretär-Stibitzt, oder? <lacht> Vielleicht bist du auch nur ein Mathe-Genie. <lacht> Weder noch. Ich habe wohl einfach Glück gehabt. Ich wusste gar nicht, dass Mathe was mit Glück zu tun hat. Oh, entsetzlich, Mädels. Die Pausen scheinen mir immer kürzer zu werden. Mhm. Dann auf zur nächsten Stunde. Bleibt es bei unserem Treffen zum Vokabel üben? Klar. Na, wie verabredet, Nanni. Um halb vier im Schulgarten. Alles klar! Mhm. Jetzt aber schnell! Ich will nicht schon wieder Ärger mit der Lemanski kriegen. Ja. <lacht> ja, mit der Lemanski ist nicht zu so Spaß. Nach dem Unterrichtsende radelte Jenny eilig in die Stadt und kehrte schon bald darauf wieder zum Lindenhof zurück. Auf ihrem Gepäckträger befand sich ein Korb mit Limonade und Kuchen, den sie gemeinsam mit ihren Klassenkameradinnen nach dem Lernen verspeisen wollte. Was hat das denn zu bedeuten? Ach, äh. Hallo, Stella Marie. Hallo, Jenny. Weshalb liegst du denn hier auf dem Vorplatz im Gras? Komm mit in den Garten, wir wollen doch Vokabeln pauken. Ach nö, ohne mich, doch nicht bei dem schönen Wetter. Aber wir schreiben doch morgen die gefürchtete französische Arbeit. Und Mademoiselles Prüfungen sollte man besser nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ach, da bin ich ganz gelassen. Ich weiß ja schon, was ich für eine Note bekomme. Wie meinst du das denn? Ah, über die Hintergründe sollte ich besser nichts sagen. Aber mir wurde bereits offenbart, dass meine Klassenarbeit mit einer 1 benotet wird. Ja, ja, wer es glaubt. Du wirst schon sehen, dass ich recht habe. Soll heißen, du kommst jetzt nicht mit zum Büffeln in den Schulgarten, richtig? Ja, ganz genau. Außerdem wollte ich gleich noch einen Stadtbummel machen. Das hatte ich euch doch schon gesagt. Aus der Stadt komme ich gerade und habe für uns alle leckeren Kuchen und Limonade mitgebracht. Ein anderes Mal gerne, Jenny. Aber heute müsst ihr auf mich verzichten. Na dann, wenn nicht will, der hat schon. Viel Spaß beim Shoppen. Jenny erzählte ihren Freundinnen von der Begegnung mit Stella Marie nicht das geringste Wort. Das wäre ihr wie vorgekommen. Und die Neue war schon genug damit bestraft, dass sie die morgige Französischarbeit, ohne sich auch nur ein bisschen vorzubereiten, bestimmt verhauen würde. Von wegen eine Eins. Doch dann, am nächsten Morgen, im Unterricht bei Mademoiselle oh, Monsieur, Madame oh. oh Gott, das ist aber nicht einfach So, meine Lieben, ihr könnt nun eure Bücher wieder an die Seite legen. Ich habe eure Arbeiten äh, kurz überfahren. Sie meinen, überflogen. Alors? Oh nein, keine fünf. Alles, aber nur das. Bitte, bitte keine fünf. Das ist aber eine gute Nachricht für euch. Das klingt ja spannend, Mademoiselle. Niemand von euch wird eine schlechtere Note als eine Drei bekommen. Keine Vier? Da oh. bin ich aber froh. Wie viele Dreien gibt es denn? Ebi, ja, das weiß ich noch nicht. Aber ich kann euch bereits sagen, wer die einzige fehlerfreie Arbeit geschrieben hat und somit eine Eins erhalten wird. Na klar. Bestimmt Hilda, unser Superhirn. Nein, das glaube ich nicht, Hanni. Bei zwei Fragen war ich mir auch nicht sicher. Es ist eure neue Klassenkameradin. Was? Oh. Oh. Félicitations, Stella Marie. Merci, Mademoiselle. Wie bitte? Ah, da musstest du sicher eine Menge lernen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist denn Jenny? Erkläre ich dir später. Ihr bekommt eure korrigierten Arbeiten morgen zurück. Und nun geht in die Pause. Hallo, Stella Marie. Warte mal. Jenny, was gibt's denn? Ich glaube, wir beide haben etwas zu klären. Na, das klingt ja geheimnisvoll. Ach ja? Was ist denn dein Geheimnis? Wie schreibt man... Ohne dafür büffeln zu müssen, eine fehlerfreie Französischarbeit. Und woher hast du das schon vorher gewusst? Ach so, das. <lacht> Heraus damit! Das wird dich jetzt vielleicht überraschen, aber ich habe mich auf meine Karten verlassen. Du hattest einen Spickzettel dabei? Das ist aber nicht gerade fair. Ach Quatsch, keinen Spickzettel. Ich lege mir schon seit Jahren regelmäßig die Karten und gestern haben sie mir einen glücklichen Ausgang der Klassenarbeit vorher gesagt. Das ist die beste Ausrede für Schummeln, die ich je gehört habe. Nein, ich schummle nicht, wirklich. Meine Tarotkarten haben mich noch nie im Stich gelassen. Verstehe. Dann sag mir doch bitte auch mal voraus, welche Note ich bei der nächsten Englischarbeit bekommen werde. So einfach geht das nicht, dafür kennen wir uns noch viel zu wenig. Das hätte ich mir ja denken können. Das ist aber die Wahrheit. Und ich... Glaube nicht an Wahrsagerei und ähnlichen Humbug. Hm. Wie schön, dass jeder seine eigenen Ansichten hat. Und jetzt entschuldige mich bitte, ich würde gern noch was vom Rest der Pause genießen. Ich fasse es nicht. Jenny kam erst am späten Nachmittag dazu, ihren Freundinnen zu berichten, was Stella-Marie ihr erzählt hatte. Im Stall von Max und Sternchen, den beiden Pferden vom Lindenhof, waren die Mädchen ganz unter sich. Ich sage euch, diese Stella-Marie spinnt doch. Lass sie das bloß nicht hören, Jenny. Glücklicherweise ist sie schon wieder in die Stadt gefahren. Sie kann also wahr sagen... Das ist ja der Hammer! Ach, Elli, sei doch nicht immer so leichtgläubig. Wieso? Ihre Mutter, Madame Pfefferkorn, kann das doch auch. Und deine Mutter hat dir verboten, so einen Quatsch anzusehen. Hm, was sind eigentlich Tarotkarten? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Ein Kartenspiel vielleicht, mit dem man die Zukunft voraussagen kann. Ach, so ein Unsinn! Und wenn doch etwas dran ist, schließlich hat Stella Marie von ihrer Eins in der Französischarbeit ja schon vorher gewusst. Ach was, sie kann einfach besonders geschickt ihre Spitzzettel verstecken. Das ist alles. Hm. Vielleicht ist sie aber einfach nur gut in der Schule. Hochbegabt, so wie du, Hilda. Doch hör doch schon auf, du Schmeichlerin. <lacht> Und wenn Stella Marie hochbegabt wäre, warum erzählt sie mir dann so einen Quatsch mit den Tarotkarten? Das ist eine gute Frage, Jenny. Die uns Stella-Marie wohl nur selbst beantworten kann. Hm... Als Stella-Marie von ihrem Stadtbummel kurz vor dem Abendessen in den Lindenhof zurückkehrte, traf sie in der Vorhalle auf Hanni und Nanni. Ach, hallo Stella-Marie. Hey, Zwillinge. Na, wie war der Einkaufsbummel? Ach, frustrierend. Ist alles viel zu teuer. Hm? Ja, das finde ich auch. Du, sag mal, hättest du gleich nach dem Abendbrot ein wenig Zeit für uns Mädchen? Äh, für euch Mädchen? Naja, also die Sache verhält sich so, du hast Jenny da heute Vormittag was von Tarotkarten und so erzählt. Ja, und ähm, als wir das von Jenny erfuhren, da wurden wir natürlich alle neugierig, also nur unsere eingeschworene Gemeinschaft. Mhm. Na klar können wir uns treffen, habt ihr denn eine Idee wo? Der Gemeinschaftsraum wäre passend, da wären wir auch ungestört. Mhm, abgemacht, aber jetzt muss ich erst mal dringend was essen, mir hängt der leere Magen schon in den Kniekehlen. Oh, das war auch schon der Gong für das Abendbrot. Na dann gehen wir doch Mädels. Ja. Wie vereinbart trafen sich die Mädchen nach dem Abendbrot im Gemeinschaftsraum. Und dieses Treffen versprach, spannend zu werden. Hey. <lacht> Super Jenny hat uns von deinen Tarotkarten erzählt, Stella-Marie. Kannst du damit die Fragen der Klassenarbeiten vorhersehen? Ah, na ja, so würde ich das nicht beschreiben. Ich habe zu meinen Karten eher äh, eine besondere Verbindung. Ich weiß manchmal einfach, was passieren wird. Ich habe es doch gewusst. Du musst mir unbedingt verraten, ob ich später in meinem Traumberuf… Jetzt warte doch mal, Ellie. Stella-Marie soll uns lieber helfen, Einsen zu schreiben. Du musst mir auch gar nicht erzählen, wie du das anstellst. Hauptsache, das Ergebnis stimmt. Wir würden uns schon eine Überraschung für dich einfallen lassen, was Mädels? Das ist doch alles nur Hokus Pokus. Von wegen, Jenny. Im Promi-Blitz stand letzte Woche erst wieder, dass... Natürlich, Ellie, Was in so einem Stars- und Sternchen-Heftchen steht, kann ja nur wahr sein. <lacht> Anscheinend habt ihr nicht die leiseste Ahnung, welche Kraft in den Tarotkarten steckt. Jetzt mal Spaß beiseite, Stella Marie. Das meinst du doch nicht wirklich alles ernst, oder? Wie jetzt? Äh, ich verstehe dich nicht, Nanni. Nun hör schon auf, uns zu veräppeln. Die Tarotkarten können doch niemandem die Zukunft vorhersagen. <lacht> Nie im Leben. <lacht> tja, naja. War schon klar, dass ihr mir nicht glaubt. Ach komm, nun sei doch nicht gleich beleidigt. Nur weil einige von uns vielleicht ein wenig skeptisch sind. Ein wenig? Mehr als skeptisch, Hanni. Naja. So? Na dann wollen wir doch mal sehen. Hm. Stella Marie fasste in die Innentasche ihrer schwarzen Samtjacke, holte einen Stapel abgegriffener, knallbunter Tarotkarten hervor, und präsentierte sie mit großer Geste ihren staunenden Klassenkameradinnen. Okay. So. Wer von euch möchte denn an die Tarotkarten eine Frage richten? Huh? Ich wiederhole meine Frage von heute Vormittag, Stella Marie. Ich möchte von den Karten wissen... Was für Zensuren Tessi und ich in der nächsten Englischarbeit bekommen? Das wollen Hanni und ich auch wissen. Äh, du, Nanni, äh, vielleicht sollten wir das Schicksal besser nicht herausfordern. Hm. Sicher, dass ihr das wirklich wissen wollt? Na, ja. ja. Also was, nun ja oder nein? Ja, klar wollen wir das wissen. oh. oh. Okay, dann wollen wir mal. Nun begann Stella Marie, die Karten zu mischen und legte sie anschließend mit der Bildseite nach unten, eine neben die andere, auf der Tischplatte ab. So, ihr habt es so gewollt. Einigt euch jetzt auf eine Karte und zeigt auf sie. Aber nur eine. Gut. Ähm Die da, würde ich sagen, oder? Was meint ihr? Hm, nee, lieber die. Ach, sicher? Sicher. Okay, wir haben uns entschieden. Oh. Dann decke ich sie jetzt auf. Hm. Hm. Äh, was ist das denn auf dem Bild? Vier Degen und in der Mitte eine Blume? Mm -mm, keine Degen. Das ist die Karte Vier Schwerter. Vier Schwerter? Und, äh, was haben die jetzt zu bedeuten? Oh, oh. Ah, nicht gut. Wenn die vier Schwerter im Tarot erscheinen, könnt ihr all eure Hoffnungen begraben. Oh. Wovon sprichst du, Stella Marie? Sag schon, was kriegen wir in Englisch? Lasst die geistigen Waffen ruhen. Ah, oh, leider nur eine schlappe Vier. Ui, oh wirklich. <lacht> oh, nein. So, so, das haben dir deine Karten also vorausgesagt? Zufälligerweise sind Hanni, Jenny und ich aber recht gut in Englisch. Ja, eben. Sattelfest, könnte man auch sagen. Also, wenn wir vier morgen tatsächlich eine Vier schreiben sollten, dann heiße ich fortan nur noch Hase. <lacht> Hase. <lacht> Tja, Frau Hase, dann gewöhn dich schon mal an deinen neuen Namen. Denn die Karten lügen bekanntlich nie. Ja, das wird sich ja bald zeigen. Oh, bitte nicht. Kopf Hanni. Hanni-Hase klingt auf alle Fälle <lacht> gar nicht mal so übel. <lacht> Hat sonst noch jemand von euch eine Frage an das Tarot? Uh, mm -mm. Also, mir gefällt das nicht. Ich finde diese Karten irgendwie unheimlich. Das sag ich doch, Hilda. Okay, dann packe ich das Spiel jetzt wieder ein. Wie viele Karten sind das eigentlich? Äh, exakt 50. Und wenn man … Halt, warte! Ja, Ellie? Ich hab auch eine Frage. Ah. Wie wird mein Tag morgen, Stella Marie? Können mir die Tarotkarten das sagen? Was hab ich zu erwarten und … Okay, also schön. <lacht> Wähle eine Karte. Ähm … Nein, nein, nein, nein, halt, warte, ähm, besser, die da. Sicher? Ganz sicher. Schön. Oh, der Turm. Aha. Und was soll mir das sagen? Und was haben die vielen Blütze rundherum zu bedeuten? Ach, wir sollten das Spiel jetzt besser beenden. Nicht so. Ich will es jetzt wissen, Stella Marie. Was passiert denn nun morgen? Der Turm bedeutet neben plötzlichen Unglücken auch seelische Erschütterungen. Wie jetzt? Ich verstehe nicht ganz. Feuer, Elektrizität, pass auf dich auf, Elli. Du könntest dich morgen an einer Sache gehörig verbrennen. Uh. Früh am nächsten Morgen wurden Hani und Nanni durch gellende Schreie aus dem Schlaf gerissen. Was, Was war das, Hanni? Ja, dann habe ich es also doch nicht geträumt. Nee. Da hat doch jemand geschrien. Hm. Ellie, ich schreie eben. Warst du das? Natürlich. Es ist eine Katastrophe. Sieh ihr das denn nicht? Wovon sprichst du denn? Was ist denn hier los? Wer hat denn vorhin so geschrien? Das war ich, Jenny. Ich wollte mir noch schnell vor dem Unterricht mit dem Frisierstab ein paar Locken eindrehen. Mit dem Frisierstab? Das ist aber auch gefährlich. Ach, egal jetzt. Weiter, Ellie. Ich musste dabei die ganze Zeit an Stella Marie und ihre gestrige Warnung denken. Ihr wisst doch noch, ich sollte aufpassen, dass ich mich heute nicht an irgendetwas verbrenne. Ja, weiter und? Ich war so in Gedanken versunken, bis es plötzlich heftig zu qualmen anfing. Mit dem Frisierstab habe ich mir die eingedrehten Haare verbrannt. Ach, Ellie. Ach du Schande. Hm. Aber man sieht es zum Glück nur, wenn man ganz genau hinguckt. Ja, Ellie. Mm. Diese eine Locke kann ich verschmerzen, Zwingling. Viel schlimmer ist aber, dass Della Maries Prophezeiung tatsächlich eingetreten ist. Auweia. Wie, äh, wie kann das nur angehen? Und gleich steht uns die Englischarbeit bevor. Wenn Stella Marie auch dieses Mal wieder Recht haben sollte, dann... würde oh ich je. ernsthaft beginnen, an meinem Verstand zu zweifeln. Ach, oh, Nanni. Du sagst es, Nanni. Und langsam wird mir die Sache auch unheimlich. Als Frau Martin wenig später die Bögen für die Englischarbeit austeilte, warfen sich Hanni und Jenny beunruhigte Blicke zu. Was, wenn die Karten doch recht hatten und am Ende tatsächlich nur eine 4 herauskam? Mit diesen Gedanken nahmen sie ihren Füllfederhalter zur Hand und begannen zu schreiben. Am nächsten Tag war es dann soweit. Frau Martin teilte die Klassenarbeit aus und schüttelte verständnislos mit dem Kopf, als sie Hanni, Nanni, Tessie und Jenny die Hefte aushändigte. Viermal eine glatte Vier. Die schlechtesten Noten aus der gesamten Klasse. Ach, es war nicht zu fassen. Stella Maries Tarotkarten? konnten anscheinend doch die Zukunft voraussagen. Darüber führten die Schülerinnen nach dem Unterricht im Gemeinschaftsraum eine erregte Debatte. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. ich weiß es gar nicht. Also, das gibt's doch nicht. Wie um alles in der Welt kann das angehen? Eine Vier! Und sie hat es uns vorausgesagt. Das ist doch logisch völlig unmöglich. Wobei ich nicht verstehe, weshalb Sie als Einzige in unserer Klasse schon wieder eine Eins geschrieben hat. Selbst ich muss zugeben, dass ich von Stella Maries Voraussagen inzwischen schwer beeindruckt bin, obwohl ich es anfangs wirklich nicht glauben wollte. Es geht mir genauso. Und deshalb habe ich vorhin Stella Marie gebeten, ihre Karten zu befragen, wann ich von meinen Eltern endlich eine Taschengelderhöhung bekomme. Ja und? Was haben die Karten dazu gesagt? Nicht das geringste. Wie? Nichts. Na, nichts heißt nichts. Vielmehr hat sich Stella Marie ganz einfach geweigert, ihre Karten zu befragen. Wieso denn das so plötzlich? Und wie hat sie es genannt? Ach ja, ihr Chakra würde heute nicht in der richtigen Frequenz mit den Karten schwingen. Ach komm, du machst Witze, oder? Oder sehe ich etwa so aus? Und dann hat sie noch gesagt, dass sie uns nun wirklich nicht andauernd die Karten legen kann, weil sie sonst den spirituellen Kontakt zu ihren Karten verliert. Naja, also für mich hört sich das eher so an, als würde ihr das einfach nur ein wenig auf die Nerven gehen. Na, naja, in gewissem Sinn kann ich das auch nachvollziehen. Heute soll sie die Karten für Hilda befragen, morgen vielleicht für Fiss. Und dann reihen sich womöglich noch all unsere Lehrerinnen in die Warteschlange ein. Also, dann lasst uns Stella-Marie einfach nicht weiter damit nerven. Ja. Weißt du eigentlich, wo sie jetzt ist, Hilda? Die ganze Prozedur hat sie gestern ganz schön Energie gekostet. Deshalb wollte sie sich heute ein bisschen früher hinlegen. Na toll. Und wie erfahren wir jetzt, welche Noten uns in Zukunft bevorstehen? Tja, da hilft wohl nur eines, Jenny. Lernen, lernen, lernen. Hm. Es sei denn... Aber ja doch! Natürlich! Was denn? Wir haben hier auch ein Tarot-Karten-Set in unserer Bibliothek. Ach nee! Ja. Bist du sicher? Das ist mir noch nie aufgefallen. Ja, ganz sicher! Ich hatte die Karten nämlich erst vor kurzem in der Hand und mich noch gefragt, was sie zu bedeuten haben. Das war eine dicke Box. Ein Buch war, glaube ich, auch dabei. Also Los Mädels. Hä? Lass uns gleich mal nachschauen. Oh ja, das machen wir. Ja. Genau. Aber, äh, wartet mal. Warum? Ja. Wieso? Das Buch erklärt sicher, ja, was die einzelnen Karten zu bedeuten haben. Mhm. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass da auch drinsteht, wie man damit in die Zukunft schauen kann. Ja. stimmt, ja. Mhm. Na, also mhm. ich glaube auch nicht, dass das so einfach geht, wie wir uns das vorstellen. Das könnte das ja jeder machen und Madame Pfefferkorn könnte ihren Beruf an den Nagel hängen. Dann versuchen wir es halt im Internet. Da gibt es doch sicher einige Webseiten, wo man vielleicht nur eingeben muss, was man wissen will und welche Tarotkarte man gezogen hat. Und schwuppdiwupp erhält man die passende Vorhersage. Ja! Im Netz gibt es doch angeblich kaum etwas, das es nicht gibt. <lacht> Eben. Und fürs Erste würde mir schon vollkommen genügen zu erfahren, welche Noten ich in sämtlichen Fächern schreibe, <lacht> damit ich weiß, ob es sich überhaupt lohnt stundenlang noch dafür zu pauken oder nicht. Ja. Kinder, jetzt hebt aber nicht gleich ab. Lasst uns erstmal recherchieren, wie das mit dem Tarot überhaupt so alles funktioniert und dann äh, kommen wir immer noch. Ach, nun mach uns doch nicht gleich wieder alles madig Nani, bevor wir überhaupt angefangen haben, uns mit der Macht des Tarots zu befassen. Tempo, Mädels. Je weniger Zeit wir verlieren, desto besser. Auf in die Bibliothek. Ganz genau. Ja, genau. <lacht> Komm. Ja. Gesagt, getan. Voller Tatendrang eilten die Mädchen in die Schulbibliothek, in der auch zwei Computer mit Internetzugang standen. Um Zeit zu sparen, hatten sie sich darauf geeinigt, dass Hanni und Jenny sich auf die Suche nach der Tarotbox machen sollten. Während Nanni und Hilda nach kurzer Anmeldung bei der Bibliotheksleiterin an den beiden Computern Platz nahmen, um im World Wide Web so viele Informationen wie möglich über Tarotkarten und deren Verwendung zu sammeln. Hm. So, schauen wir mal. Nee, hier nicht. Mhm. Das auch nicht. Ah, wer sagt's denn? Da ist die Tarobox. Hier, <lacht> ja, nee. Hanni. Ah, gut. Also. Mhm. Hier auf der Rückseite steht: Dein Liebes Tarot, <lacht> wie sind deine Gefühle und wie stehen andere zu dir? Okay. Mithilfe dieser 72 Tarotkarten oh. und des exklusiven Deutungsbuches Gut. erhalten Sie einen Rundumblick in Sachen Liebe. <lacht> Was hat das denn in unserer Schulbibliothek zu suchen? <lacht> Aber Moment mal, wieso denn 72 Karten? Na, das steht doch hinten drauf. Hier. Aber hat Stella Marie nicht gesagt, dass es nur 50 Tarotkarten gibt? Doch, hat sie. Ich bin im Netz gerade auf das gleiche Problem gestoßen. Ja? Überall steht, dass zu einem Set 72 Tarotkarten gehören. Und das ist auch wirklich sicher? Kein Zweifel möglich. Aber es kommt noch dicker. Nachdem ich die Suchbegriffe Tarotkarten und Risiken eingegeben habe, mhm. bin ich auf einen Artikel gestoßen, in dem folgendes steht. Also In jedem Fall müssen wir ausdrücklich darauf hinweisen, dass Tarotkarten äh, Tarot niemals Fragen nach Namen konkreten Orten, Daten oder Zeitpunkten beantworten können. Geschweige. Wie jetzt? Das steht da? Ey. Das glaube ich jetzt nicht. Ja, Moment, ich bin noch nicht fertig. Geschweige denn nach Lottozahlen oder äh, Prüfungsergebnissen, Bei gesundheitlichen Fragen bzw. Problemen sollten Sie sich auf gar keinen Fall auf Tarotkarten verlassen, sondern stets Ihren Arzt zu Rate ziehen. So was, ja. Fassungslos blickten sich die Mädchen an. Stella Marie hatte sie also offensichtlich die ganze Zeit auf den Arm genommen. Beim Studieren weiterer Webseiten mussten sie zudem feststellen, dass sie noch nicht einmal Ahnung von der Bedeutung der einzelnen Karten zu haben schien. Geschweige denn von esoterischen Begriffen, wie zum Beispiel Chakra. Das ja also das ist ja ein Ding, Ach, schon nicht zu fassen, das so dass tellamarie Marie uns so veräppelt hat. Das also, kann ich auch nicht unglaublich. glauben. Unglaublich. Und vor allem warum. Wir waren doch alle so nett zu ihr. Na, das kannst du sie ja gleich persönlich fragen. Wie meinst du das? Huhu, da seid ihr ja. Ja, da sind wir. Hallo. Hallo. Hallo Stella-Marie. Ich habe euch schon überall gesucht, weil ich euch was Spitzenmäßiges erzählen muss. Ach ja? Stellt euch mal vor, meine Eltern haben schon ein Haus gefunden und ich soll gleich nächstes Wochenende zu ihnen nach Spanien kommen. Ist das nicht der Burner? Ja, das ist wirklich der Börner. Ah, hey, was ist euch denn für eine Laus über die Leber gelaufen? Freut ihr euch denn gar nicht für mich? Doch, natürlich freuen wir uns für dich. Aber um ehrlich zu sein, was meint ihr? Sollen wir Stella Marie verraten, was für spektakuläre Dinge wir gerade herausgefunden haben? Ja, mit dem größten Vergnügen. Also schön, ob du es glaubst oder nicht, Es gibt eine Person in unserer Klasse, die immer nur gute Noten schreibt. Tja, außerordentlich gute Noten, um ganz präzise zu sein. Naja, es gibt eben solche und solche, die so tun, als könnten sie mit Hilfe der Tarotkarten die Zukunft voraussagen. Und außerdem noch. Aufhören, bitte. Ach oh Mann. Ja, ja ich habe euch angeflunkert. Und endlich ist es raus. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr mich dieser ganze Quatsch belastet hat. Na, das hast du dir aber wirklich ganz alleine zuzuschreiben. Ja, das weiß ich doch selbst. Ich habe euch angeschwindelt und deshalb könnt ihr mich nun alle nicht mehr leiden. Okay. Ach, Unsinn. Niemand von uns kann dich jetzt nicht mehr leiden. Dabei wollte ich doch eigentlich genau das Gegenteil erreichen. Ach, Mann. Na ja... Enttäuscht sind wir allerdings schon. Das muss ich leider sagen. Ja, es würde mir an eurer Stelle genauso gehen. Wir ja. sind doch eigentlich Freundinnen. Also hättest du uns doch die Wahrheit sagen können. Genau. Ähm, die... die Wahrheit? Ja, du hättest ganz einfach sagen können, hey Leute, ich bin hochbegabt und deshalb schreibe ich immer die besten Noten weit und breit, anstatt uns den Bären mit den Tarotkarten aufzubinden. Mhm. Aber ich bin doch gar nicht hochbegabt. Gerade deshalb habe ich den Quatsch mit den Tarotkarten ja überhaupt erst verzapft. Wie jetzt? Das musst du uns wohl näher erklären. Na, weil ich... Weil ich in meiner vorigen Schule im letzten Jahr sitzen geblieben bin. Nur deshalb schreibe ich jetzt so gute Noten. Das, was ihr im Unterricht durchnehmt, das kann ich doch alles schon. Ja. So, und jetzt wisst ihr es. Aber das ist doch gar nicht so schlimm. Ja, eben. Und wo hattest du plötzlich die Tarotkarten hier? Na, du konntest doch schließlich nicht wissen, dass du sie in unserer Schule... Nun ja... Na, brauchen würdest. Stimmt, ja. Das war einfach nur purer Zufall. Als wir die letzten Sachen in unserem alten Haus zusammengepackt haben, fielen mir Mamis alte Tarotkarten in die Hände. Ich kann zwar überhaupt nichts damit anfangen, aber die sehen so cool aus. Da habe ich sie einfach eingesteckt. Ach so, verstehe. Und als wir dich genervt haben, da fiel dir plötzlich ein, dass du diese Karten in der Jackentasche mit dir herumträgst. Und ähm... Genau, alles ganz einfach zu erklären. Na, aber wieso haben die vier nach deiner Vorhersage dann tatsächlich eine vier geschrieben, wo sie doch sonst in Englisch immer die Besten sind? Na, das war ganz einfach die Macht der Suggestion. Stella Marie? Du wirst doch wohl nicht etwa schon wieder mit diesem esoterischen Kokospokus, <lacht> also ehrlich. Nein, Suggestion gibt es tatsächlich und sie funktioniert. Wirklich, das ist kein Scherz. Und davon habe ich noch nie was gehört. Wie soll das denn funktionieren? Na, ähm, also Suggestion ist, wenn du mir zum Beispiel Tag für Tag einredest, dass ich in Mathe eine absolute Niete bin, obwohl ich eigentlich Mathe gut finde. Aber wenn du das nur oft genug sagst, glaube ich es dann irgendwann selbst und dann werde ich unsicher und schreibe plötzlich schlechte Noten. So wie eben Hani, Nani, Tessi und Jenny. Aha. Die haben sich daraufhin so hineingesteigert, dass sie dann tatsächlich eine 4 geschrieben haben. So ähnlich wird es auch Elli nach deiner Provozierung ergangen sein, Stella Marie. Vor lauter Angst und Sorge, sich zu verbrennen, war sie so in Gedanken und unsicher, dass sie sich beim Eindrehen ihrer Locken mit dem Frisierstab... Tatsächlich, die Haare verbrannte? Ja. Nicht zu fassen. Ziemlich hinterhältig eigentlich. Und so wirkungsvoll. Apropos wirkungsvoll, Stella Marie. Würde das Prinzip der Suggestion auch in die andere Richtung funktionieren? Also ich meine, könnte man beispielsweise anderen einreden, dass wir in unserer Matheprüfung am Dienstag zum Beispiel... Alle Supernoten schreiben und dann trifft das vielleicht tatsächlich so ein? Oh ja, <lacht> das wäre toll. Hm. Das käme auf einen Versuch an. Gut möglich, aber das Lernen für eine Prüfung ersetzt es bestimmt nicht. Das bringt mich gerade auf eine spitzenmäßige Idee. Erzähl. Also, hör zu. Vor? Nee, sie kommen doch gleich dran. Oh je, ich habe Angst vor der Mathearbeit. Du auch, Hanni? Ja, und wie? Hört bloß auf Zwillinge. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Oh ja, da sagst du was, Tessy. Aber ich glaube, so geht es uns allen, nicht wahr, Hilda? Oh ja, geradezu fürchterlich. <lacht> Sag mal, Stella, Marie, wir wissen ja, dass du am Wochenende nach Spanien fliegst. Aber dürfte ich bitte ein allerletztes Mal eine Karte ziehen? Ich würde so gerne wissen, wie diese Mathearbeit für mich ausgeht. Also schön. Eins, zwei, drei, vier. vier. So. Da. So. Na dann. Wähl eine Karte, Honey. Aber nur eine. Hm. Ähm, ich glaube, ähm, ich nehme diese hier. Na, dann wollen wir sie jetzt mal aufdecken. Oh, die Sonne. Hat das etwa wieder was Schlimmes zu bedeuten, Stella Marie? Ivo, nein, ganz im Gegenteil. Die Tarotkarte die Sonne steht für gute Laune, Neubeginn und Lebensfreude. Es soll heißen. Die Mathearbeit wird ein Hit. Und zwar für uns alle. <lacht> oh, wie schön. Ich denke, ihr habt sofort gemerkt, dass Hanni, Nanni, Jenny und Hilda zusammen mit Stella Marie ihren Plan in die Tat umgesetzt hatten. Tja, und was kann ich dazu noch sagen? Frau Martin war absolut sprachlos, denn die Mathearbeit war wirklich überdurchschnittlich gut ausgefallen. Die Kraft der Suggestion hatte also tatsächlich auch in die andere Richtung funktioniert. Aber das bleibt wohl besser unser Geheimnis. Dass du mit mir sprichst, dass du mit mir sprichst. Wir sind Honey und Nancy. Geboren. Ich schenk dir mein Vertrauen, auf mich kannst du bauen.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 Rosemarie Wohlbauer, Elga Schütz, Hedi Kriegeskotte, Dorette Hugo. Weitere Infos unter www.play-europa.de